I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Bismillah, Bismillah, alhamdulillah. ta'ala, wa nesta'inuhu, wa nesta'idihu,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 وجاهدوا في الله حق جهاده حتى تهنيقين <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 اما بعد فإن عصدق <تصفيق> الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشر لأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد قالوا شتو سمو چولي Allahove te barake o te blagodati prema nama velike, kao što kaže uzvišeni Allah te barake o te ala, وَاِنْ Allah. La اللَّهُ لَتُحْسُهَا. I kada biste vi brojali Allahovu blagodat, ne biste je pobrojali. Tako je došlo u ajetu, u jednini. Kada biste brojali jednu blagodat, ne biste je pobrojali. Kao da se želi kazati šta je onda sa svim blagodatima koje ste dobili od svoga stvoritelja tebarake barake o te Pa su blagodati dar od Uzvišenog Allaha tebarake vetaala s jedne strane, ali su te blagodati odgovornost s druge strane. Kako je Uzvišeni Allah tebarake dao ljudima blagodati, tako će ih i pitati za te blagodati. Kako kaže Uzvišeni Allah tebarake vetaala I toga dana vićete sigurno biti pitani za blagodati koje ste dobili. Bićete pitani za sve blagodati. Čak neki islamski učenjaci kažu da su ovdje blagodati da pojedeš kašiku meda i popiješ gutljaj hladne vode. To su blagodati za koje ćeš biti pitan. Za kašiku meda I zagutne hladne vode. A šta mislite onda, kakve su blagodati mimo toga? Šta je sa blagodati vida? Šta je sa blagodati razuma? Šta je sa blagodati islama? I za sve, za sve to će čovjek biti, znači, pitan predstvoriteljem Tebarake, Hoteala. Mi ćemo u ovom našem trodnevnom druženju, inšalahu teala, a govoriti o temi koja je bitna, za svakog čovjeka, a naročito za muslimana, vjernika, praktičara. I nemoguće je da čovjek svoje potomstvo uputi ka dobru, osim poznavajući sistematiku odgoja. Ali s druge strane moramo znati da je ova tema, o kojoj ćemo govoriti, inšalahu teala, jako obširna. I da je nemoguće, I ne da se tako jedna bitna tema i tako jedna bitna cjelina zaokruži u 5, 6 ili 7 predavanja. To je nemoguće. Nego se mogu znači spomenuti određena načela koja se tiču odgoja, a sigurno da će ostati dosta toga o čemu će se morati govoriti eventualno u drugom nekakvom druženju ili u nekakvoj drugoj prilici. Nemoguće je, znači, a, kažemo tako, jednu obsežnu a, temu obraditi za kratko vrijeme, zato što su islamski učenaci pisali o tome i kada bismo okazali da je napisano stotine, da su stotine knjiga napisane na ovu temu, ne bismo pogrešili. To bez imalo sumnje. Tako da ćete naći stotine hadisa samo koji govore u djeci ovaj a da ne govorimo, znači, sve drugo što je spomenuto kada je u pitanju odgoj djece. Pa ćemo se doteći određenih propisa koji se tiču, znači, same djece, a bit će dosta govora, znači, o samoj sistematici odgoja. Znači, odgoja ili sistematici odgoja djece. Prvo, moramo znati da su djeca dar od stvoritelja Tebara o Teala, i da su djeca rizk, obskrba. Obskrbi, ono uzvišeni Allah, najljepšom obskrbom. A so, to su obskrba, to su djeca od dunjalučkih, ili obskrba. To je s jedne strane, ali su djeca s druge strane isto tako iskušenje i fitnet ljudima. I ta su djeca, onda sa treće strane, mesulije. A to je odgovornost jer ćeš biti pitan. Bićeš pitan za blagodat za blagodat djete. <kuh> pa ko svati da je djete mimo ovoga što sam spomenuli on nije svatio šta je to blagodat djeteta. Ako ne svati da je to znači dar i da je djete iskušenje I je odgovornost, nije shvatio šta je djed. Nije shvatio šta znači potomstvo. <clears throat> Uzvišen je Allah Tebarak je od tala kaže u svojoj častnoj knjizi. Lillahi mulku se maoati wal ard. Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. Jahlukuma ješa stvara šta želi jehebu li men ješao inasan o jehebe li men ješao zukur uzvišeni Allah njemu pripada vlast nebesa i zemlje stvara šta želi daje kome želi žensku djecu a daje kome želi mušku djecu evu ju zavuđuhum zukranenu a inasa ili im daje i jednu i drugu I daje jednu i drugu. Ujeđa alu men je šao aki men innehu alimun kadir. A učin je onoga koga želi da bude neplodan. On je zaista je taj koji sve zna i koji je svemoćan. Ovdje je uzvišen je Allah Tebarak i Otala rekao je habu li me ye sha wa inathen u ye habu li me zukur, kome hoce žensku djecu i dae kome hoce mušku djecu pa je spomenuo žensku djecu prije prije muške i kažu islamski učenjaci u tome ima mudrost u spominjanju ženske djece prije muške ima mudrost prvo kažu da je žensko dijete veći dobročinitel roditeljima od muškog. Uglavnom biva tako. Da je žensko dijete pokornije i veći doručitelj. Pa brat gleda u sestru koja je starija od njega i ugleda se na nju. Pa čini kao što čini sestra. Potom uzima od Sestrenih, lijepih osobina, kao što su blagost, kao što su njeznost, nježnost, kao što su dobrota. Što je kod muškog djeteta prisutno, sigurno u manjoj mjeri nego kod ženskog. Isto tako žensko djete pomaže majici, znači ako je prvo žensko djete, pomaže majici u odgoju braće i sestara, u kućnim postojima i u svemu. Za razliku od toga da prvo dođu muška djeca, Pa je majka duža, znači da ih podiže, da ih odgaja, da se brine o njima, a nema niko da ih pomogne. Pa ako je žensko djete prvo došlo, onda pomaže majici u odgoju djece koji su došle braće i stara koji su došli nakon nje. Pa s to sve koriste, znači što je spomenuto ovdje, prvo šta? Jehe bulime ješao i nothing, o jehe bolime ješao i zukur. Da im daje prvo žensku, a da je kome želili mušku, mušku djecu. pa suđe za kao sav ostali rizik ili sva ostala obskrba koju uzvišeni Allah te barek tala daje svojim daje svojim robovima jer ovdje se kaže yehebu limenyesha yehebu je hibe od hibetun a hibe u arapskom jeziku je poklon ili dar to je hibe pa je nužno da taj dar bude iz halala a, i da se koristi u halal Da bude iz i da se koristi samo u halal ono što čime je zadovoljnila stvoritelj te barake. O teala. Kaže uzvišen je Allah zaođel. Al al I meci i djeca, ili i metak i djeca, to su ukrasi ovoga svijeta. Jer ovaj svijet na kome se nalazimo, on ne vredi ništa. On nikakve vrijednosti nema. I na samo imaju dvije stvari koje su vrijedne. A to su imetak i potomstvo. Ništa drugo. Zamislite dunjaluk da na njemu nema nikakvog imetka da je samo siromaštvo i da čovjek ne može imati djecu, ne može imati potomstvo. Na šta bi to ličilo? I kakvo bi čovjek volju, i kakav bi moral, i kakav bi žar imao za ostanku na ome dunjalku, odnosno da proživi onaj život koji treba da provede jele, na ome svijetu. Nikakav. Pa ga je uzvišen i Allah ukrasio sa imetkom i sa sinovima. I to su znači, dva velika dara u stvoritelja Tabarake te o Teane. Zujina li nas je hubbu šehevati minan nisa i olbenin. I ljudima je uh, ukrašena ljubav prema strastima od žena i djece. Pa voli da ima ženu I voli da ima dvije, i tri, i četiri. A voli da ima i djecu. Pa mu je ukrašeno to na ome Svijetu. Pa mu je to ukrašeno. To je ukras ovoga svijeta. I kaže uzvišeni Allah te barak je ota'ala Ia ne mu ene mal hajatu dunja le'ibun wa lehvun vazina. I znajte da je dunjalučki život ovdje, da je to igra i zabava i ukrasi i da je to u stvari međusobno nadmetanje i natjecanje među vama u imecima i u djeci to je dunjalučki život nadmećete se u imecima što je znači čovjeku korisno imetak uzvišenih Allah te barak tala, naziva da je khair. Li šedid, i on voli i on voli dobro to jeste imetak I voli čovjek, voli čovjek djecu. Voli djecu. Pa je ovdje uzvišeni Allah Tebarak Utala u suri El malu el ben u nezinetul hayatid dunia spomenuo prvo šta? Imetak, pa onda djecu. Zašto je uzvišeni Tebarak Utala spomenuo imetak? Prije djece, a čovjek više voli djecu od imetka osim onoga koja je uprljela u svoju prirodu, to je drugo. Ali općenito ljudi više vole šta? Djeco nego imetak I zato je spreman, daje ako žena ne može da mu ostane trudna, daje sve moguće na vještački način da dođe do, jeli, do, do, do, do trudnoće i tako dalje. Ide doktorima, ulaže i metak da bi došao. Dijete se razboli, daje i metak da ga liječi. Znači, djete mu je bitnije od čega, od od imetka. No međutim uzvišeni tebarak je otala spominje el malu wal banun zinatal Zato braćo što je, cijenjene sestre, što nema ili teško je doći do djete bez imetka. Treba čovjek imati imetak da se oženi, pa da hraniš tu ženu da je izdržavaš. Pa budući da je imetak uslov nekakav, jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve mladića, ko od vas a, a, a Ko od vas ima uh, uh, bae, fedete za uođ. Ko od ima mogućnost da se oženi, to jeste imetek da se oženi, neka se oženi. Neki kažu, ko ima mogućnost za odnos sa ženom, neka se ženi. To je pogrešno tumačenje. Jer kaže, dalje omenle mjestote, fe alejihi bisijam, fe innehu lehu uikae. Ako ne može, neka posti to će mu biti, to će ga sačuvati. Jer čovjek koji nema potrebe za ženom, i ona koga ne može, nema ga, ga posti, će mu sačuvati. Pa, i metak biva uslov da bi čovjek došao do do djeteta. Pa je ovdje spomenuto da je, da je to ukrasi. I kakvi ukrasi? Dunjaločki ukrasi. A sve što je na dunjaluku, kullu mena aleha fan, i bica vječe rbeku i sve što je na zemlji to će proći, a ostaje lica tvoga gospodara plamenitog. Znači sve što je na zemlji od ukrasa prolazi. Što nas nužno tiera na zaključak da sve što je na dunjaluku, da se čovjek ne može time hvalisati. Jer je to šta Prolazno. Imaš puno djece, prođi će. I bit će hrana crvima u kaboru. Imaš lijepo auto, jednoga dana će završiti pod presom. Imaš lijepu kuću, doće dan kada će morati biti srušena, neminovno. Sama ili posredstvom druge sile. Imaš odjeću, imaš lijepu ženu, jednoga dana više neće biti takva, nego ćeš morati umjetne zube i ići, jeli, praviti. Neće više biti ono što je bila. Sve prolazi. Pa sve što prolazi ne vrijedi da se čovjek za to hvata i da mu bude odan i da u njega polaže nadu. Jer je to šta? Prolazno. Jer je to prolazno. Čovjek sada kada bi znao da će umrijeti za 300 godina, kao zao bi subhanalo, kakva onda koris da radim za dunjalog? Da ti neko kaže preselit ćeš 2311. primer radi. Taj, taj dan u toliko i toliko sati, to ti je eđan melek smrti će doći tada da ti uzme dušu čovjek bi kazao subhanala pa zašto onda da radim to će proći na brzinu brzo to prođe i nakon toga smrt pa nije ti niko kazao 300 godina pitanje je hoćeš li još i kako izvući još 30 i opet se čovjek veže za dunjalnog vidiš nikako ga odvojiti od njega pa jedina stvar za koju treba da se hvataš i u njoj da polažeš nadu i u da polažeš sve da ona ojača i da bude čvrsta i jaka, jeste tvoj islam. Jer tvoj islam biva s tobom na Dunjaluku. Ide tvoj islam s tobom u kabur i ide tvoj islam s tobom dolazi na Ahiret i tvoj islam dolazi s tobom u tvoj džernet. S tobom skupa. Ne odvaja se od tebe. E onda u to polaži. To te vodi do džerneta i uvodi te u vječnost pa onda treba, znači, polagati nade u ono što je, a, a, što je korisno, ono što će ti obezbijediti vječnost, a potomstvo može biti samo na tome putu, znači, jedan segment ili jedno pomagalo koje će ti, znači, pomoći ili može biti, ne daj Bože, nešto drugo o čemu ćemo isto tako govoriti. Biležim am tabarani sa dobrim lancem pronoslaca od debu umame radijallahu anhu da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellama rekao Ma en'amallahu ala abdin ni'metan Uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala neće jednom robu podariti blagodat određenu ni'met Fa hamidallaha alaiha illa kane zalike alhamdu afdala min tilke ni'me Pa zahvali Allahu na toj blagodati, a da ta zahvala nije bolja od tog Nijemeta. Pazite. Allah ti dao Nijemeta, ne znam, lijepog, stamenog objekta. Dao ti uzvišeni Allah te barak Nijemeta, lijepe i pokorne Allahu žene. I dao ti Nijemeta, ovaj Dunjalučki, ove ilone prirode, i ti se zahvališ na toj blagodati, ta zahvala je bolja od tog Nijemeta. Zato što je zahvala ahiretska stvar, a nijemet je šta? Donjaločka i ne može se nikada mjeriti to dvoje. Tu je znači razlika, tu je razlika i postoji znači ovaj a a a je vidan a, a, postoji, razlika između između blagodati Donjaločke i i Ahiretske. Da li djece odnosno potomstvo brojno nije dokaz da uzvišeni Allah tebarak barak voli čovjeka. Nevijenici su govorili وَقَالُوا نَحْنُ Nahnu, أَمْوَالًا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Govorili su mi imamo više i medka, imamo više djece i mi nećemo sigurno biti kažnjavani. Ja, to im je bio dokaz. Zašto? Neće biti šta? Kažnjavani. Pa je uzvišeni Allah tebarak barak i tala Odgovorio im na ovu neispravnu tvrdnju, pa kaže te barake o talla fela toġb ke emmaaluhum ola euladuhum inojj te zadivi njihovi metaki njihova djeca. Inne ma jurid Allah li jo biha fil hayati dunje o tezheqa en fusuhum ohum kafiru. Zašto, kaže uzvišeni Allah hoće da ih njima kazni na dunjalu. Da ih njima kazni na dunjaluku i kaže da njihove duše iz njihove tijela izidju, a oni kjafiri, oni nevjednici. Pa im je to kazna. Znači mora značiti da je brojčanost u porodu, da je to e, ovaj ljubav Allaha prema robu. ti mora značiti ako čovjek nema potomstva da ga uzviše Allah ne voli. Bože, sačuvaj. To nije mjerilo nikakvo. Može biti, a ne mora. Sve je seznačeno na čovjeka, Ina akramukum indallahi atqakum najbogobojazniji najbolji od vas kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. I kaže odišeni Allah tebaraka ve taala zerni waman khalaqtu wahida wajaltu lahu mala mamduda wa banina shuhuda kaže tebaraka ve taala ostavi ti mene ovo je prijetnja zerni to je prijetnja ostaviti mene i onoga koga sam stvorio samo ništa nimao nimao ni djece ni metka ništa i učinio sam ubrojan i metak i veliko potomstvo doći će on na dan kada će žaliti i kada će te blagodati biti znači doka odnosno biće i razlogom njegove njegove propasti kaže uzvišeni Allah te bareke o teana e yahsabuna an ma numidduhum bihi min mali wa banin nusar lihum fil khairat bella je šaurun. Misle li, oni kada ih mi imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im kakvo dobro učinimo. Ne mora značiti. Imaš puno imetka, imaš puno sinova, ništa ne znači da uzvišen Allah ti te ime tebi, te barak je otajala, želi dobro. Dalje djeca su fitnet, djeca su iskušenje, kako kaže uzvišen je Allah, te barak je otajala, innema emwalukum wa evladukum fitnetun. Vaši imeci vaša djeca, to su vama iskušenja. Pa koliko se god čovjek radovao dolasku djeteta, mora znati da to djete, da mu je isto vrijeme iskušenje. I da će ga to djete staviti na fitnet, pa ako iziđe ovaj, iz tog fitneta čvrst i jak, koristit u mu. će biti dokaz, dokazom, odnosno dokazom protiv njega ili razlogom njegove njegove propasti. Kako kaže uzvišenje Allah tabaraka ta ja eyyuhel ladhina amenu inna min ezvađakum inna min ezvađikum wa evladikum ma'duvan lekum fa htheruhum. Kaže, o vjernici, vi uistinu u vašoj djeci, u vašim ženama i u vašoj djeci imate nepretele. Očite nepretele, pa i se dobro čuvajte pa i se dobro čuvajte jer će biti odgovoran zači za svoju za svoju porodicu pa će ponekad čovjek ući u đehannam zbog svoga potomstva on je kao čovjek bio dobar i vjernik i opet zaglavi u đehannam zbog čega zbog svoje djece ima na primjer kćerku odrasla punoletna sije nered po zemlji utijesno se oblači on ništa ne menja ne pokušava da promijeni možda ne možeš promijeniti Allah te ne duži mimo tvojih mogućnosti ali jesi li dao i zadnji dah da promijeniš ili se samo gledao i vikao la ha vla vla ila vila šta si uložio da se to promijeni pa radi cijeli život čovjek radi dobra djela i u prvom safu je uvijek I u svakom hajru je prvi i na čelu je uvijek dobrih dijela ili, ili lijepih akcija i tako dalje i dođe na sudnji dan i ništa dobrih nema. Ništa dobrih dijela nema. Zato što ima imao kćerku koja mu je spalila sve njegova dobra dijela. A on nije to mijenjao. Nije ga zanimao. Pa je to prava propast. Pa je to prava propast. Jer dok čovjek radi po danu dobra dijela i pišu mu se Čerka mu to sve uništava i danju i noću. Tako da je na kraju dođe na suvni dan kao bankrota, da nema ništa od obilja. <coughs> I zato on kaže uzziši Allah te barak ev teala: "Ja ejha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." O vjernici, nemojte da vas la tulhikum, nemojte da vas odvrate vaši imeci i vaši sinovi od Allaha. Vome je fal zalike fe unajike humul hasirun, a oni koji to sebi dozvole, koji budu odvraćeni od spominjanja Allaha, radi metka i radi djece, oni su propali. Oni su propali i na ovome i na budućem svijetu. I došlo je kod imama Tirmizije Inesarije i mama Ahmeda ibn Hibbana i drugi od Ebu Boreida radijallahu anhu kaže držao nam je jednoga dana poslanik sal sam me, hutbu pa je vidio Hasana i Huseina a na njima crvene košulje kako prilaze džami posrću i ustaju korak pa posrnu pa ustanu pa ponovo posrnu Pa je poslanik s.a.v. išao sa mimbara, uzeo njih dvojicu i popeo se ponovno mimbar. I rekao nakon toga ljudima, kaže, sadak Allah, istinu je rekao uzvišen Allah, innama em malukum u ev ladukum fitne. U istinu su vaši imeci i vaša djeca vama iskušenje. Kaže, vidio sam ovu dvojicu pa se nisam mogao strpjeti. Poslanik s.a.v. koji je nadahnut objavom nije se mogao ostrpiti kada je koga? Hasanah Huseyna. Pa kako onda da nama ne budu djeca fitneti, da ne budu nama iskušenje? To bezimalo, to bezimalo sumnje. Ili će biti djete eventualno razlog da roditelj ne uđe u dženet sa onim prvim skupinama koje budu ulazile, koje budu ulazile bez polaganja računa i sl. tome. Znači, izbog Griha koje je činio, a njegov otac nije znači pokušao ništa da promijeni. Ili neće doći u Firdaus. Znači da dođeš u dženet čiji je krov šta? Ko zna? Od čega je krov? Aršur Rahman. Nema, nema ništa iznad. Završeno, kraj. To je to. Pa će izgubiti te stepene zbog svoga djeteta. Pa vi znate priču, a da ne govorimo to što će ponekad dijete biti razlogan da čovjek ode u kufor i da ne vjeruje u Allaha, te bara je Kada je Musa a.s. išao sa Khadirom ili Khidrom, pa kada je ubio onega dječaka, pa kada je to osudio Musa a.s., osudio taj postupak, pa kaže uzvišeni, Allah te bara je o ta'ala spominjući tu priču kaže وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَ اِنْ يُرْحِقَهُمَا Togjaneno kufra. Sada Hidr pojašnjava šta? Mu savo, li sam zašto ubio djete? A kaže, što se tiče, kaže, onoga dječaka, kaže, njegovi su roditelji bila dva vjednika, dobri vjednici bili. Pa sam se pobojao da ne odu u kufru, u nevjerstvo. I da ne bude objesan, da ne budu objesni zbog njega. Pa ga je zbog toga ubio. Iako je ovo uradio zato što je Hadir bio po većini, kod Jumhuram u Fesiram, Hadir je bio poslanik, vjerovjesnik bio. I to je isplano mišljenje. Ispravno je mišljenje da je dobijao, da je dobijao, obijao. Šta je iskupina za ove fitnete koji se čovjeku dešavaju? Kako je došlo u Hadisu poslanika sa osadame? kod Buhari i kod muslima, da je rekao fitnet čovjeka je u njegovoj porodici i u njegovom imetku i u njegovoj djeci i u njegovom komuši, te fitnete iskupljuju namaz, post, uh, sadaka, pozivanje na dobro i odrećanje od zla. Namaz, post, sadaka, pozivanje na dobro i odrećanje od zla. Pa znači ove, ova dobra dijela iskupljuju Fitnete, jeli, kojima bivaju ljudi, bivaju ljudi izloženi. Pa kada čovjek vidi, uvijek čovjek treba da ove znači, stvari, da pazi na njih. Namazi, posti, zekijati, hađi, ovaj, dobročinstvo i sadaka i pozivljene dobro, odličenje zla. No, međutim, naročito treba da vodi od njima računa kada vidi od svoje djece nešto što ne voli vidjeti. Vidi da su, da vrdaju lijevo ili desno a znači, da svoju vezu jača sa stvoriteljem te bareke o tela jer to tada iskupljuje znači titnete oko ima se čovjek našao i kaže uzvišeni Allah te bareke o tela kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa izwajukum wa ashiratukum wa amalun iktaraftumuhu otidjaratun takshawna kasadaha O mesakinu tardawunha haba ilekom min Allahu wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu ako vam budu očevi vaši i sinovi vaši i žene vaše i braća vaša i plemena vaša i imeci koji ste stekli i vaša trgovačka roba Ili trgovina za koju se bojite da neće prođe imati. Ili vaši domovi u kojima se ugodno i lijepo osjećate. Ako vam to sve bude draže od Allaha i poslanika. A spominje šta? Otcevi i odmah poslije očeva spominje djecu. Kul in kane abaukum o ebnaukum. O ihvanukum moa širetukum. O ihvanukum o ezvađukum moa Pa je spomenuo odma poslije očeva Djecu, ako vam to bude draže od Allaha i od njegovog poslanika i od borbe na Allahom putu, onda sačekajte da Allah dođe sa svojim odreduvom. Allah neće na pravi put ukazati a, pokvarenom narodu. Pa, uzvišen je Allah te barak telome ajetu, znači, spominje i upozorava nas da ni podrazno ne smije doći djete ispred naredbe Allahate Barak Tala ili naredbe poslanika sallallahu alayhi wa sallam. I u tom kontekstu čovjek mora paziti znači da ne učini dijelo koj, ko, kojim će udovoljiti djetetu a učiniti šarijatski prestup. I koliko je samo onih koji to rade? Pa kada ti kaže sin, babo vodi me u kino ne mogu te vodi sinu u kino. Ne možeš ići Babo, vodime na otvoreni, mješani bazen. Ne mogu na bazen. Pa, babo, kupi mi šetanske rogove i postavi ih na, na, na krov moje kuće. Kupi mu satelitsku antenu. Ne mogu ti kupiti satelitsku antenu. Pa i dozvoliti, znači, da te dijete odvede, znači, u džehennem ili da ti izazove neprilike na sudnjem danu Ne znaš kako ćeš proći i kakav ćeš izići iz prilika. neprilika. Hoće li ti uzvišeni Allah prosti ili neći? Jer šeitan je brižan da čovjeku priđe sa ove strane. Puno pazi da mu prilazi kao bakterija. Bakterija u tijelu ulazi tamo gdje je najtanja koža. Gdje je koža oboljena. Gdje ima glivica tu bakterija ulazi u tijelu. Zato što je najlakše tu da uđe. Tako i šeitan. On traži tebi boljku I ste strane pokušava da ti priđe. Pa je ovaj prokletnik, kako nam uzvršenje Allah te barak te raspominje, kale, arajte ke hadhe l-ladi keremte aleje, le in akkartani ila jomil qiyameti la ahtani kenne dhurrijetahu ila kalila. Kaje, si ovoga koga si počastio, digao ga izad mene, mislati na koga? A ademo, ako mi vremena do sudnjega dana, sigurno ću, kaže sigurno ću. Eh, tenikenne, tahnik, to ti je kada se devi stave uzda. Pa bi bilo, za ću i sigurno, osim malo njih, iskreni robovi ila ajbatek među mohlosin oni pravi iskreni robovi njima ništa neću a ove druge sigurno ću i zauzdati i ja ću sa njima upravljati je čovjek kada zauzda devu kod god da je malo djete može voditi kod god da povuče za njim ide tako i šejtan kada zauzda čovjeka kod, kod god da ga povuče on za njim ide prati ga i ne opire se ni malo e tako se šejtan zarekao da će da će ovaj prilaziti čovjeku i da će ga zauzdati pa nekoga zauzda sa strane žene Nekoga sa strane roditelja, sa strane djece, sa strane i medka, ovoga, onoga, ali prilazi znači čovjeku tamo gdje je najtanje i gdje će se najteže moći opirati. I kaže u zišnju Allah, te barak i otala, Ošarik hum fil emuali u al i ti učestvoj sa njima u imecima i u djeci. Kako učestvoj u imecima? Zorađi vaš imetak na haram način. Kako djeci? Da ne odgajaši ovaj odgojom milostivog, nego šeitanskim odgojem. I slušao sam neke šehove da su govorili, da su neki tabini govorili, koliko se minulo mu sejib, da je govorio tefsileć ovaj ajit, kaže kada čovjek ima odnos sa ženom, a ne spomene dogu, onda šeitan dođe i omota se oko njegovog stidnog mjesta i nakon toga ima odnos sa ženom njegovskom posaniku. Pokaže pa to je tumačenje i sa djecom. Alim, to nije posanika sa sam prerešeno, u svakom slučaju šejtan učestvuje znači, u tom čovjekovom životu i ne odvaja se nikako, znači ne odvaja se nikako od njega. Pa su djeca velika odgovornost. I To se jasno vidi u riječima Allaha te bareke o Ja, e jehalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun, uqudha an-nasu wal O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od patriđje hennemske, čije će oriva ljudi i kamenje biti. Spomniše jeh Khalislam ibn ul Kayyim u semedelu Ahkamul Maulud ili ah kamul maudud, kako hoćete. Spominje da su neki islamski učinjaci govorili da će uzvišeni Allah, tebara kada na sudnjem danu, pitati oca za dijete, prije nego što bude pitao dijete za baba. Prvo je tebi pitanje o tvome djeti. Pa će onda pitati sina o tebi. Svako će dobiti svoje pravo. Nikome neće nepravda biti učenjena. o lvozdu je umme idinil hakk. Toga dana je vaga na istini postavljena. Sve što si uradio, radiju viječeeš. Pa će pitati baod djete tu i pitaće djete o njegovom babi. Kažu ovi učenjanci, potom kaže še ossavim kraji, ovako kaže. Femen ehele, taliime volled ma jen fe ohhu. o terek jehu suden fe kad esa je rajetelli saeti. Wa aktharul auladi inma fesaduhum min qibal al-abaa fa adaa'uuhum sigharan fa lam yanfa'u aba'ahum ovako Pa ko bude nemaran u pogledu odgoja svoga djeteta ono i poučavanja onoga što će mu koristiti i koga tako bude ostavio jednostavno ga ne zanima kao što je danas veliki broj muslimana što čini nažalost muslimana koji prakticiraju vjeru O svome djetetu ne zna puno. Mu odgoj nula. Ne vodi o tome brige nikakve. Kaže, takav je učinio ne i goru stvar što može učiniti. Tako kaže, Mnukaj. Esa je ga, isa je, ga je kulminacija u arapskom jeziku. Ha. Kranji, kranji domet, to je gaet. Znači, nisi mogao goru stvaru raditi. To je to. I kaže, najveći broj djece biva pokvaren sa ove strane. Sa koje strane, ko će im kazati? Sa koje strane? S nevi desne? Sa strane što su ih roditelji ostavili, ne vode računa o njima. Sa te strane, većina djece biva pokvarena i završio davaletu zato što nisu roditelji vodili računa o njima. A ovo govori Ibnul Qaim koji je bio odgajatelj umeta. On najbolje poznaje ove stvari. Odgajatelj, kaže, većina djece odavde dolazi, kaže, dolaze belaji što se tiče te djece. Kaže, pa su ih zanemarili dok su bili malehni, pa ih nisu koristili kada su narasli. I spominje dalje mišljenje jednog učenjaka njegove riječi, pa kaže, a, kako je su neka djeca govorila, koja su porala sa svome babi, kaže, babo, ja ebe ti, kaže, babuška moj, Aqaktani sagiran faqaktuka kabiran. Kaže ti si mene zanemario dok sam ja bio mali, pa se ja kaže poigrao sam s tobom ati veliki, je li, usrija veliki, Jeli, nakon što je porastao. Wa adatani sagiran fayadatuka sheyhan. I ti si mene zapostavio dok sam ja bio mali, a ja tebe sad zapostavljam kada si ti star. I upravo tako bio. Znači nije bila terbija i ne može nakon toga čovjek očekivati od tog djeteta da bude, da bude nekakvo dobro. I na ovu činjenicu jasno ukazuju riječi poslanika, sallahu sallamme, kullukum ra, o kullukum mesulun anraijati. Hadis kod Buhari i kod Muslima od Ibn Omara, kome je poslanik, sallahu sallamme, kaže svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Svako je pastir, Svako čuva nešto i bit ćeš pitan za ono što što čuvaš. Pa je odgoj djece vađib. Je tako? Pastirsi si, povjereno su ti djeca kao da je to tvoje stado koje ti čuvaš i bićeš ćeš pitan. I na to jasno ukazuje prethodni ajad koga spomenuli. Ja, eyjuha, ladzine, amenu, kuhen fusakum wa ehlikum naran, u kuduhen nasu val hijjare, alejha, me laiketun, giladun, la jasun Allahe ma emarahum, u je falunema jumerum. O vjernici čuvajte sebe, I porodice svoje od vatre djehenemske. Odgoj djece vađib. Pa svakako. Ako se neće čuvati kroz odgoj djece, vatre djehenemske, ja ne znam kako se onda čovjek može čuvati vatre, kako se može čuvati vatre djehenemske. A čuvanje od vatre djehenemske znači da se čine naređene stvari i da se ostave zabranjene stvari. ku anfusakom, čuvajte sebe i porodice svoje. Čuvajte sebe i porodice svoje. Pa iz ovoga ajeta možemo zaključiti da je i roditelja i njihova čvrstota u vjeri da su put da djeca budu ispravna. Jer čuvaj sebe, pa onda svoje djede. Jer ko ne čuva sebe, I ko ne pazi na ove glanice, neće sigurno paziti na svoje, ni na svoje, ni na svoje dijete. I čuvajte sebe, znači odgoj ga isprav jer ako nisi odgojen, nećeš moći odgojiti. Jer tako? Fakli dušajin, lajol tehi. Tako kaže jedan arapski primjer. Fakli dušajin, lajol tehi. Čovjek koji nešto ne posjedio, ne može to drugom dati. Čovjek koji ne zna arapsko pismo, možete poučiti da učiš Kur'an? Ne može. I tako, jeli, analogno tome, mjeri sve. Čovjek koji nešto nema ne može ti to ni ponuditi. Prvi stepen u odgoju djece jeste ovo što su spomenuli, a to je ispravnost roditelja. Da roditelji budu čvrsti i da roditelji budu istrajni. To je prvi i možemo kazati osnovni stepen za odgoju djece. I ne mora biti roditelj uzmimo bolje kazati, precizno, odgajatelj. Ko odgaja? Pa će možda poneka tetka odgaja, dijete nema roditelja, ili bilo ko drugi nije bitno, ali odgajatelj mora biti, znači, čvrst. I sredina ili kuća u kojoj se dijete nalazi, mora, znači, biti ovaj, na menheđu poslanika, salallahu alihi osam. Jer je kuća ono što što dijete prvo vidi. Prvu stvar koju vidi, znači vidi u, u kući pa je, znači pa sti događaja zbivanja unutar četiri zida oni su prvi odgoj oni su prvi odgoj za dijete i u stvari to je ovaj dijete vam je ogledalo onoga što se dešava u kući ogledalo dijete kada se igra Pa kada ga neko udari, kaže, subhanallah, kako ne paziš kodan ideš? Ti možeš zaključiti da u njegovoj kući, kada se nešto desi, da se kaže, subhanallah. Nije to čuo od nevjernice učiteljice u škole, nego to čuo u kući. Znači tako, opsuje nešto, isto tako je znaš da je babo, oštar na jeziku, pa da često psuje, pa to djete čuje, jel tako? Znači, to je slika, to prenosi. Djete je kao zemlja mala. Učenjaci kažu, djete je kao zemlja koja je kazala svome babi, ja sam plodno zemljište, si, u mene što želiš. U plodno zemljište, šta god da posijete, trnje posijete, odmah je trnje izraslo. Posijete lijepu voćku, lijep plod, daje lijepe plodove. Pa šta god znači da, šta god djete da vidi u svojoj kući, to prenosi sigurno na ulicu, odnosno, biva ovaj, ogledalo onoga što se dešava u kući, jer se dijete rađa na fitri, ili čistoj prirodi, kako došlo u Hadis, kod Buhari, kod muslima, od Ebu da je poslanik, sam sam rekao, svako dijete se rađa u fitri, to jeste u islamu. Pa ga njegovi roditelji učine da bude Međusija ili da bude šta? Židov ili da bude kršćan? Židovi kršćani su Kitabije. Jesu li Međusije i Kitabije? Vatropoklonici. Jesu ili nisu? Nisu. Raziloženje međulemom. Veliko raziloženje međulemom i došlo je od nekih ashaba da smatrali da su međusije Kitabija. Samo da su isprali to pa su došli do onega što su došli. Ali ako dehlo suneta veliko raziloženje da li se međusije smatra od Kitabija nije bitno. To u svakom slučaju ovdje su znači spomenute te tri skupine. I unesiranihi a u jumeđisanihi Evo Jehovovi daniji. Znači, ili ga učenije hršćanom, ili židom, ili otropoklonikom. Pa, roditelji imaju veliki, znači, utjecaj, a, veliki utjecaj kada su u pitanju djeca i kada je u pitanju odgoj odgoj djece. Zato, čovjek kada se ženi, nužno je da oženi ženu koja je bogobojasna. Znači, da oženi ženu sa kojom će moći da... Nesmetano odgaja svoju djecu. Stoga čovjek koji oženi kršćanku. I ako nije griješan zbog same bračne veze, on će biti griješan. Ne može proći bez grijeha. Znači, oženiti kršćanku je dozvoljno. Bez razilaženja među islamskim učenjacima. Čednu kršćanku. Ako se uspije naći čedna kršćanka, onda je dozove mu stvarno da je šta? Oženi. Umeđutim, opet će biti griješan. Ne zbog bračnog ugovora, nego zbog posljedica bračnog ugovora. Jel u redu? Jer će mu djeca odgajati ko? Žena koja ne viruje u Allaha i u poslanika. I kazaći to što spiše u Koran, to je sve Mohamed napisao, to je izmišljeno i tako dalje. Ne viruje Koti od radić, žena Kršćanka. To ti je dovoljno. Da ne govorimo o drugim, znači stvarima koje se dešavaju u propustima koje će ona činiti. Tako da ovaj čovjek mora razmišljati, jeli koga ženi? Jer je poslanik sva sam rekao hadis u hadisu, koga bježi ma musta mi od Abdullah ibn Amra kaže: "Ed-dunyā matā' wa khayru matā'i dunyā az-zawjatus sāliha." je da prolazna, prolazna je ili prolazna lepota, a najbolja od tih prolaznih lepota je lijepa žena, jeste se na Bogobojaznju žena. Misli se, odijeli na bogobojaznu ženu. I došlo je hadisu koga bilježi Ibnu Mađe, Imam Hakim. Odajiše radijalahu talanaha sa salancem koji se prenosi u dvije različite forme, pa jedan pojačava drugi, tako kaže Ibnu Hajar, pa ima dobar lanac prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao tehajeru li nutfikum vonkihul akifa birajte ili pazite gdje će završiti vaše sjeme. Misli se, birajte šta? Bogobojazne žene i ženite samo one koji su dosadne. Ženite samo odgovarajuće i udagovarajuće osobe. Jer ima što zove Kuf. A Kuf to je osoba koja je dostatna za tu osobu, odgovara, znači svojom vjerom i ili drugim osobinama, odgovara, znači, toj osobi. I kazao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamu hadisu koga bih nešto vam Tirmi iz ibn Mađe, sa ispravim lancem pronostalatog debu Hureyre, i da ta je tako men tardeo na hulukahu vodinehu, fe zauvojđu. Ila tefalu tekun fitnetun fil ardi, fe sadun a rijelbu. Kada vam dođe, onaj čijom ste vjerom i ponašanjem zadovoljni, ženite ga. Nemojte puno gledati lijevo i desno. Došao vam za njegom jahlakom, ženi ga. Ako tako ne uradite, kaže na zemljići, nastupiti veliki nered na zemlji će nastupiti veliki nared. Pa je rekao poslanik sa osanamejeli da ženu žene da udaju četiri stvari. Šta? Imetak, ljepota, porijeklo i vjera. Kaže, din traži onu koja ima vjeru, ruke ti osiromašan. Znači, da nađem onu koja ima vjeru, pa da onda budem osiromašan, Jel tako? Hadiju se kaže, traži ono koja ima vjeru, ruke ti šta? Osiromašile. Znači, koga doženi vjernicu, ima od dovu, da Bog da bi osiromašan. Jel tako? Kako je onda? Nije tako u redu. Kako je onda? Jasalam, jasalam. Jeste čuli odgovor? Ruke ti osiromašile, Ako tako ne postupiš Ruke ti osiromašile Ako drugačije učiniš Ako budeš trčalos Presješće ti i njena ljepota I njen imetak I njen babo tamo uglednik potom Sve će ti to biti Bit će toga i previše Ako ostaviš Ono najbitniju stvara to je vjera Nakon što smo govorili, znači, da je odgoj djece obavezan i da je to približavanje Allah-u te barake od moramo znati da ovo približavanje nije ispravno se nije. Svaki i bade treba šta? Treba nijet. Treba imati nijet kada se ženi i kada želi imati potomstvo i nijet odgoju djece da bi imao nagradu za to. Pa ako bude to radio sa nijetom, imat će nagradu kod Allaha, da je barak dola za sve ono što je znači, činio. Kako je došlo je li u poznatom hadisu, koga je bilo živam Tirmizi ibn Hibban, od Ebu Hurireda je poslanik Salasana me rekao, kada sinademo Adam preseli, prekidaju se njegova slučaja, a je rekao, sadakatun džarijetun u ilmun nentefa u be wa waladun salihun yad'u osim onaj kodadne trajnu sadaku ili ko ostavi zdanje kojim se ljudi koriste ili projek koji na lijepo djete pobožno djete kojemu dovi nakon njegove nakon njegove smrti pa je razuman čovjek koji ostavi za sebe svoje potomstvo koje će ovu činiti nakon smrti tako da ima, znači, korist od svoga potomstva i nakon što preseli. Ebu Horeyre, radi Allah je govorio kako bileži man Bukhari u svome delu Adelbul Mufredca, ispravni narosilaca. Biće čovjeku na sudnjem danu dignuti stepen ili deređe, pa će reći gospodaru moj, odakle mi ove deređe, pa će kazati te barak je o teala, to je činilo istigfar, to ti je tvoje dijete, činilo istigfar. A svakako da o ne može iti Ebu Hureyde, osim osim poslanika Znači, u ovej stvari nema vjesta za ić, njima nema mjesta za ići tihar, nego mo, može se kazati da je to predaja u Kuf la Harafa. Znači, da je to predaja koja se doštježe do ashaba, ali je u propisu, znači, vezana u osnovi zaposlanika, sallallahu alihi wa alihi wa alihi. Znači, smo ošma dulje čavanjem šortu našem narednom duženju nakon nakon Akšava. Ono je što je preostalo. Ono će Allah tebara danas u putina praviti Putin. Učustiti na istin Putina našu porodicu naše žene, našu djecu. I da nas uvede u dženeca našim poslanikom sallallahu sallam iskrenim, dobrim i šehidima. A tijeli su oni duštvo. Wallahu te'ala ne. U sallallahu man alibina muhammed wa alihi wa sallam vijedžu mega. La This yeah, minute nice. yeah.